Olle Pack och jag är bygger ordet mot öra här i Österby och, och då vi har gått ut och information att vi ska tillsammans med Penzala som är en större by. Vi har ju har gemensam skola, gemensam åsnummer och telefonnummer hör vi tidigare. Och så ska vi ha en påverkningsmöjlighet i Karlliby tillsammans, annars blir vi bara en gårdsgrupp. Och om man ser på, på sikt, på längre sikt, så väljer vi i princip nu ska vi höra till. En, dominerar en svensk landsbygdskommun runt Jakobstad och Jakobstad som är 70-30 ungefär var svensk språkig eller till en majoritetskommun med finska som majoritetsspråkig var mer 60-40 ungefär. Och om vi ser på sikt så väljer vi, så har vi försökt göra det här och, och vi har lämnat in en hållande med vårt röst av det var tre, fyra personer som inte var rösta. och rösta på det här och, och vi gick ner till 16 år för Kyrkogården i detsamma. Och